إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مُدِلَّ له، ومن يدلي فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى ايضا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وقلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقالت تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا كولا سبيلا يسله لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أشتقى حديث كتاب الله وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشر الأمور مختصاتها فإن كل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عادا الله وإياكم ساعر المبني من النار معاشر المسلمين جمع صلاة الله رحبا الله وإياكم الجمعين Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-25 Allah subhanahu Ta wa ta'ala minta وَبَشْرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَةِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِيَ الْأَنْهَا قُلَّ مَا رُزِكُوا مِنْهَا مِنْ فَمَرَتِ رِزْكٌ قَالُوا Qalu hadha al-nadinu zabna min qabl wa utubihi mutashadhiha walahum fiha azwajul mutahharatu wlahum fiha khaliduun Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayat yang mulia ini dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh bahwa bagi mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Setiap kali mereka mendapatkan makanan dari buah-buahan, maka mereka akan mengatakan, sungguh ini adalah makanan yang dahulu di dunia pernah Allah berikan kepada kami. Dan Allah berikan buah-buahan yang serupa di dalam, dan juga bagi mereka istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalam surga tersebut. Ma'ashiral muslimin, jamaah salat jemaah rahimah wa wa'iyyakumma jema'in. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan, Yakni kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam agar berikan kabar gembira, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang memiliki keutamaan berupa iman dan amal saleh. Apa kabar gembira untuk mereka, Yakni bahwa mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam jannahnya, ke dalam surga Nya Allah Subhanahu Wa Taala yang di dalamnya dipenuhi berbagai macam kenikmatan dan kesenangan dan mereka kekal di dalamnya. Ma'asyara muslimin, fahiman ya Allah wa iyyakum jami'in. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala dalam tafsirnya, beliau menyebutkan bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang mulia ini tiga perkara. Yang pertama al-mubasysyir, orang yang memberikan kabar gembira. Yang kedua al mubasysyir bin yakni yang diberikan kabar gembira atau sesuatu yang menjadikan kabar gembira. Kemudian yang ketiga adalah al asbabul mausili li hadhihi al bisyara. sebab-sebab yang bisa sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita untuk meraih kabar gembira tersebut. Ma'asyiral muslimin ketahuilah bahwa al mubasysyir yang memberikan kabar berita dalam ayat ini yang diminta Allah ke adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau siapapun dari kaum Muslimin yang bertugas bagaimana Rasulullah Sallam menyampaikan jawab apakah itu para ulama, para dai, Allah dan yang sebagainya. Kemudian di dalam ayat telah sebutkan al-mubashshabi, iaitu yani sesuatu yang, yang diberikan kabar berita, iaitu siapa kaum Muslimin, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Ada sesuatu yang dijadikan bahan kabar gembira, yaitu berupa surga, surga yang di dalamnya dipenuhi dengan berbagai macam kenikmatan dan kesenangan. Kemudian dalam ayat ini juga disebutkan asbabul mausilin lihadiil bishar, sebab-sebab yang bisa meraih atau bisa mengantarkan kita untuk bisa mencapai naam berupa kabar gembira tadi, yaitu surga. Apa itu? Di antaranya adalah berupa iman dan juga amalan soleh. Iman dan amal salih semerupakan salah satu sebab. Sebab yang mengandalkan kita untuk bisa masuk ke dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang itu ma'asyurau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika seseorang diberikan taufiq oleh Allah Subhanahuwataala untuk beriman dan juga mudah dalam melaksanakan amal-amal ketaatan, amal-amal soleh, maka sungguh ia telah mendapatkan kegembiraan yang besar, meraih kegembiraan yang besar, karena sungguhnya baginya akan mendapatkan yakni kabar gembira yang lebih besar lagi di akhirat nanti di awalnya di dunia ini termasuk kemuliaan yaitu diberikan taufik oleh Allah taala untuk beriman, untuk beramal saleh, kemudian juga saat akan menjelang kematiannya bahkan setelah kematiannya di surga nanti Allah akan berikan kabar gembira berupa jannah. Karena itu maasyiral muslimin, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nanti akan berikan taufiknya kepada kita untuk mudah di dalam beriman dan beramal soleh dan istiqomah di atasnya sampai akhir hayat nanti. Maashirahul muslimin, jamaah jum'ah rahimahniyong Allah wa ayyakumajma'in. Maka di dalam ayat itu pula yang perlu ditekankan, yang juga sebagai hal yang penting kami sampaikan dalam sesbah kali ini, yakni penegasan bahwa sungguhnya iman dan amal soleh termasuk satu sebab. Sebab yang mengantarkan kita untuk meraih jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga di dalam bab ini kita ingin sampaikan. Bahawa sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan surga adalah disediakan. Dan memang Allah ta'ala ciptakan serta disediakan. Untuk orang-orang yang layak untuk dimasukkan di dalamnya Dan Allah ta'ala menjadikan. Siapa kunjungi masuk surga? Di sana ada sebab-sebabnya dan dengan sebab-sebab itu pula, kalau seseorang hamba benar-benar melakukan sebab tersebut maka dia akan masuk surga. Bismillahihitaaala. Sebaliknya, barangsiapa yang tidak mau bahkan enggan melaksanakan sebab-sebab yang mengantarkan dia ke dalam jannahnya Allah Subhanahuwataala, maka bagaimana mungkin orang tersebut akan bisa masuk ke dalam jannah? Karena itu maaf syaikhul muslimin pada kesempatan terbah ini. Katakan kami kami akan sebutkan sebagian dari perkara-perkara yang merupakan sebab yang mengantarkan kita bisa masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya selain iman dan amal-amal saleh. Yang ini amal-amal saleh yang bisa mengantarkan kita untuk masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya maashiral muslimin min asbabidhu furil jannah ta'atullah wa ta'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di adalah sebab-sebab masuk ke dalam jannah adalah kalau kita benar-benar mau mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mentaati Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Allah Taala menyatakan dalam firman-Nya: Ilka Hududullah, wa ma yustailaw Rasulahu yudkhilhu jad, yudkhilhu jannah tinta jilimintah tiar anhar, qalidinafiyha danikal fauzurani. Kata Allah Taala demikian itulah, itulah batasan-batasan Allah, hukum-hukum Allah, maka badan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya kami akan masukkan, dia akan dimasukkan ke dalam surga dan dia kekal di dalamnya dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Maka taat kepada Allah dan Rasulnya adalah merupakan salah satu sebab kita masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebutkan pula dalam hadis yang shohih dari Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu yang riwayat dari Imam Bukhari dalam sahihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan ma'asyarul muslimin kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba semua umatku ini akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang engkar qalu ya rasulullah man maka para sahabat yang mendengar ini tentunya merasa heran Adakah di antara manusia yang enggan masuk surga? Siapa mereka? Orang yang enggan masuk surga itu Rasulullah SAW. Kalau beliau SAW menjawab, man atau ani dah jannah, wa man aswani fakad abah. Barangsiapa mentaatiku, maka dia akan masuk surga. Dan siapa yang durhaka kepadaku, maka dia itulah orang yang enggan ma'asyurah muslimin dalil-dalil yang disebutkan ini menunjukkan kepada kita bahawa sungguhnya salah satu sebab yang bisa mengantarkan kita kalau kita amalkan masuk ke dalam jannah yaitu ketahapan kita kepada Allah dan Rasulnya SAW yaitu dengan kita ah, melaksanakan apa yang diperintahkan dan berusaha menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Taala dan Rasulnya SAW kemudian ma'asyurah muslimin Termasuk perkara yang kedua min asbabi duhul jannah termasuk sebab yang menggambarkan kita masuk ke dalam surga taqwallahi azza wajalla yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal itu dalam firman-Nya di surat Al-Isra' wasa'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'ardhi was-samawati wal-ardh uiddat lilmuttaqin Allah Taala menyatakan dan bersegeralah kalian, hai kaum muslimin, menuju kepada ampunan dari Allah kalian dan kepada syurgaNya yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan itu semua bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Ini menunjukkan ketakwaan adalah merupakan sebab yang mengantarkan kita untuk meraih jananya Allah Subhanahu wa taala dan surga tidak ada diiakan tidak diciptakan kecuali untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Karena itu ulama asy-raumin rahimani wa tullah di dalam hadis yang sahih dari yang disebutkan Imam Ahmad dalam ushtanya dari Abu Hurairah, Rasulullah S.W.T dengan sanat yang sahi, Rasulullah S.W.T pernah ditanya. Kata Abu Hurairah, Rasulullah S.W.T, suila Rasulullah S.W.T dan as dari majidil Nabi dalam jannah. Rasulullah S.W.T pernah ditanya, apa perkara yang paling banyak yang menyebabkan manusia bisa masuk ke dalam jannah? Qala tak wa qusnul kull. Ketakwaan kepada Allah kata Rasulullah. Ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik, akhlak yang baik. Ini adalah perkara yang paling banyak mengantarkan seseorang dan menyebabkan seorang masuk ke dalam jannahnya Dan beliau pun ditanya Basmallah, An-Nabulhu Ma'udhi Lo Natanaroh. Dan beliau juga ditanya tentang apa perkara yang paling banyak yang bisa menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka Qala al-Famul Fars mulut dhan dan kemaluan. Ini adalah perkara yang paling banyak mengantarkan ke dalam neraka na'udzubillah. Karena itu ma'asyaral muslimin rahimani wa ta'ala. Marilah kita senantiasa berupaya untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. So, takwa yang bagaimana? Takwa yang bisa mengantarkan kita kepada janahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dijelaskan oleh para ulama tentang apa itu takwa yaitu abdi nafsahu min adabil lahi azza wa dengan mentaati awamr-nya dan menjauhi Yang dimaksud takwa itu adalah penjagaan seorang hamba terhadap dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan apa yang ditenta Allah dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Maka dengan ketakwaan semacam ini kita berupaya untuk selalu melaksanakan apa yang diperintah Allah Taala, baik yang disebutkan dalam Al Quran, maupun dalam Hadis Hadis yang Sahih. Demikian pelangkah menjauhi apa yang dalam Allah Subhanahu Wa Taala, baik disebutkan dalam Al Quran, maupun dalam Hadis Hadis yang Sahih. Maka kita pun menjauhi. Maka inilah takwa. Dan mudah-mudahan dengan takwa semakin inilah maasir al muslimin. Naam mengajarkan kita semua dalam jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga mahasutral muslimin di antaranya adalah al mashumi talabil ilmi syar'i, Yakni, seseorang yang berjalan menempuh satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i, ilmu ajaran ini. Nam, sedangkan disebutkan dalam hadis. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala meriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya Rasulullah SAW menyatakan "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahadallahu lahu bihi tariqan ila jannah Barang siapa menempuh satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu yakni ilmu syar'i, ilmu agama ini sahalallahu lahu bihi طريقا maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wal maka bergembiralah anda sekalian khususnya orang-orang yang pada saat ini dibudahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai penuntut ilmu syar'i, para santri, para thalabul ilm, orang-orang yang mereka semangat di dalam belajar ilmu agama ini maka bersabarlah di atas jalan ini karena jalan inilah jalan yang paling mudah bagi kita untuk bisa meraih jalannya Allah Subhanahu SWT tentunya manakala kita ini dengan niat yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu SWT dan mengharap wajahnya Allah Semata, bukan sekedar untuk meraih jabatan bukan sekedar meraih kedudukan bukan sekedar meraih kesenangan dunia karena itu ma'asyurah muslimin rahimani wa rahimakumullah merah kita bersabar bersabar di atas telabl ilmu di atas jalan ini jalan yang mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala kemudian ma'asyar muslimin termasuk perkara lain min asbabi dukhulil jannah as-salatu fil masjid ma'al jamaah termasuk sebab yang mengantarkan kita masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa yaitu kita melaksanakan salat berjamaah di masjid bersama dengan kaum muslimin yang lain nah Hal ini sebagaimana dikabarkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala yang beliau mengatakan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda man man ghadha ila masjidhi aw raha 'adallahu fil jannati nusulan kullama ghadha aw raha atau Rasulullah SAW Rasulullah sallallahu menyatakan barang pada pagi hari dia pergi menuju ke masjid ataupun sore harinya Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan untuknya hidangan di surga. Setiap kali dia pergi ke masjid, baik itu pagi maupun sore harinya. Nah, bagi orang-orang yang datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala mereka adalah para tamu-tamu Allah yang Allah taala berjanji selalu memuliakannya dan Allah yang akan menyediakan hidangan hidangan bagi para tamu-tamunya yang tentunya hidangan bukan sembarang hidangan yang Allah taala sediakan khusus di surga sebagai bentuk kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya tersayang Karena itu ma'ah syurah walhamdulillah, berseburalah dan bersemangatlah kita di dalam melaksanakan ibadah ini. Jadi surat jamaah di masjid, jangan bermalas-malasan, jangan berlambat-lambat, bersungguh sungguhlah Karena kalian dan kita semuanya adalah para tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mendapatkan bidangan yang mulia di surga nanti. Naam, barakallah fikuh. Dan masih banyak yang lain ma'ah syurah Termasuk juga perkara yang bisa na'am menyebabkan min asbabi dukhul jannah termasuk sebab yang mengagarkan kita masuk jannah adalah hifdzul lisan wal farj menjaga lisan dan juga kemaluan. Nah, menjaga lisan dari berkata-kata yang jelek dan menjaga kemaluan dari perkara-perkara yang haram. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'anhu yang riwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu menyatakan "Man yadman ma baina lihiyihi wa ma baina rijlaihi azman jannah." Rasulullah sallallahu menyatakan, "Barang siapa yang bisa menjamin untukku apa yang ada di antara dua bibirnya, dua lehernya dan apa yang ada di antara dua kakinya, maka aku menjamin untuknya masuk surga." Artinya siapa yang bisa menjamin bahwa dirinya bisa menjaga dirinya yaitu menjaga lisan, lisannya dari perkataan yang jelek. Dan juga menjamin. Yaitu menjaga kemaluannya. Dari melakukan perbuatan yang haram. Maka Allah subhanahu wa ta'ala. Menjamin untuk dimasukkan dalam jannah. Demikian. Ma'a surah disini. Dan masih banyak yang lain. Yang menunjukkan amal-amal ibadah. Amal-amal soleh. Amal-amal kita Yang bisa kita upayakan. kita lakukan. Agar kita bisa meraih jannahnya. Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu istorahatuhu. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi -mub Wa mubualah wabak muslimin rahimahni Allah Wa iyaquma juma'in Sebagaimana telah dijelaskan pada fadah yang pertama tadi Bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan jannah ini Nah Siapa saja orang-orang yang layak untuk masuk di dalamnya Dan juga jannah Bisa dimasuki kalau seandainya Allah Taala anak. Kalau seandainya para hamba ini mau melakukan sebab-sebab yang bisa mengantarkan ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana siapa saja yang dia mau melakukan sebab-sebab tersebut, maka dia akan bisa masuk ke dalam jannah Bintilahi Azza Wajalla. Akan bisa masuk dalam surga dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, mereka yang enggan, mereka yang bermalas-malasan, mereka yang naam tidak mau melakukan sebab-sebab tersebut tentu bagaimana mungkin dia akan bisa masuk ke dalam jannah tersebut. Nah, melegarang itu maaf, semin diantara sebagian amal-amal lain yang selain akan sebutkan kami tadi bahwa bahsungguhnya diantara amal-amal termasuk sebab-sebab yang mengantarkan kita ke dalam jannahnya Allah Taala masih banyak di antaranya disebutkan dalam hadis Abu Ayyub al ansari radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya Rasulullah SAW pernah bersabda Naam. Naam. Ja'a rajulun disebutkan istilah di dalam hadis Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah ya Rasulullah akhbirni bi 'amalin al-jannah Suatu saat ada seorang laki-laki dia -laki datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan, Wahai Rasulullah, tunjukkan, kabarkan kepada Apa amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Kemudian orang-orang atau para sahabat yang lain mengatakan, malah, malah. Ada apa dengan orang ini? Ada apa dengan orang ini? Wa kawala Rasulullah SAW mengatakan, Ya, na'am beliau mengatakan demikian pula. Apa? Apa hajatnya orang ini? Apa kebutuhannya orang ini? Maka Rasulullah pun mengatakan yakni taqutullah wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimussalah wa tu'tiz Rasulullah menyebut di antara perkara-perkara yang ditanyakan tadi oleh seorang ini tadi yang bisa mengantarkan seseorang masuk ke dalam jannah yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak menyikutkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apapun. Kemudian menegakkan sholat. Menunaikan zakat. Dan menyambung tali suratu Yakni mengadakan silaturahim. rahim. Ma'asulullah Ini juga beberapa amalan. Yang seandainya kita hidupkan. Kita amalkan. Dengan penuh keikhlasan. Maka semua pun juga akan mengandalkan kita ke dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang lainnya lagi. sudah yang sebutkan dalam hadis Abdullah bin Salam. R.A. R.A yang dilibatkan oleh Imam At-Midhi Majah dan yang lainnya dengan salat yang suhi Rasulullah SAW beliau pun juga menyatakan dalam hadis ini beliau katakan yakni kata beliau Apsul Salaf ayyuhannas apsul salam wa'atimu ta'am wa'sallu billayli wa'alna sunyam tathulul jannata bisalam kata Rasulullah SAW ayyuhannas wahai manusia Wahai sekalian manusia, Abshu salam, Sebarkanlah salam. Sebarkanlah salam. Wa'atimu tu'am. Dan berikan makanan kepada orang yang butuhkan. Wa'sallu billair. Dan tolaklah kamu di malam hari. Wa'na sunyam. Ketika manusia dalam keadaan sedang tidur semuanya. Tadkhulul jannata bisalam. Maka kamu akan masuk dalam surga dengan penuh kedamaian dan keselamatan. Ma'asyiral muslimin, ini diantara beberapa amalan yang bisa mengantar kita masuk jannah, di antaranya adalah menyebarkan salam. Bertemu dengan siapa kaum muslimin, sebarkan salam. Baik yang dikenal maupun tidak dikenal, jangan dengan malu Kemudian juga kita hendaknya sering membantu dan menolong orang-orang yang miskin yang kelaparan. Jangan berikan apa saja yang bisa kita punya. Nah, kemudian juga hendaknya kita rajin untuk bangun salat malam. Rajin untuk bangun malam, maka siapa menginginkan jannah? Jannah itu mahal, mahasurah muslimin. Maka harus tebus dengan berbagai amal, ketaatan, kesolehan. Dan itu untuk meraih hidupnya Allah Ta'ala. Dan sejujurnya kalau, kalau semata-mata amal kita saja, tentu tidak cukup untuk menebusnya. Tapi kalau kita ada kesungguhan, ada keinginan, ada jalan untuk itu. Maka kita berusaha melaksanakan termasuk solat lain. Biasakan para santri, para pengurusnya, para ustaznya dan semuanya dari kita. Untuk membiasakan diri bangun salat lain. Nah, itulah kewajiban seorang Muslim. Sabar-sabar ada para ulama khalifah mengatakan bahawa sungguhnya, nah, yang membahagiakan dalam hati seorang itu diantaranya dengan salat lain, bertemu dengan sesama kaum, sesama saudara kaum Muslimin, nah, dan juga terus duduk di majlis-majlis ilmu. Nah, ini akan bahan penghidupnya hati kita dengan salat lain dan sebagainya, dan juga amal-amal sholat yang lain. Kemudian ma'asyar -ra muslimin radhiyallahu taala rahimakumullah. Nah, Wa'alaikumullah. Dalam hadis Thoban radhiyallahu taala yang diriwatkan oleh Imam Muslim dalam shahih ini termasuk perkara yang bisa mengangkat kita ke jannah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. nah menjenguk orang-orang yang sakit di antara kita. Kalau ada yang sakit segera kita senang semangat untuk menjenguknya. Kenapa kata Rasulullah sallallahu beliau mengatakan man 'ada lam yazar fi furfatil jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi barang siapa menjenguk orang yang sakit maka dia berada di furfatil jannah. Qalu maka para sahabat bertanya ya Rasulullah Apa yang dimaksud furfatul jannah? Kuala Rasulullah menyatakan janaha Iaitu bagian tengah-tengahnya surga Bagian tengah-tengahnya yang dipenuhi dengan kebun kepun dan buah-buah yang serba Ada penuh dengan kerik Di dalamnya Maka mereka orang-orang yang suka menjenguk orang sakit Berada di taman-taman surga semacam itu Subhanallah Karena itu maaf senin, Bersemangat ya, Jangan cuma kalau ada teman yang sakit Dijenguk, didoakan Ya apalagi dibawakan sesuatu yang menenangkan Maka ini masuk adab-adab yang baik Yang termasuk perkara yang insya Allah bisa mengantarkan kita pada jannah Kemudian yang terakhir Dan ini bukan pembatasan ma'as rauh sin Hanya sesuai dengan apa yang kita mampu dan waktu yang mencukupinya di sini. Yaitu yang bagian yang penting untuk juga ditekankan Kata para ulama Perkara yang paling besar Yang merupakan sebab untuk masuk ke dalam jannah Yaitu ad berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana sebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang beribadkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan syarat yang sahih disayikan syarba dalam as-sahih wal-jamih dalam as-sahih al-baji dalam as-sahih al-musnad iman laytati as-sahih Rasulullah SAW menyatakan na'am man Allah al-jannah Qalatil jann man sa'ala Allahal jannata salatan qalatil jannatu qalatil jannatu Allahumma adkhilhu jannah Rasulullah menyatakan barang siapa berdoa memohon kepada Allah ya Allah masukkan aku dalam surga dia ucapkan doa itu sebanyak tiga kali Maka surga akan berkata, surga akan mengatakan kepada Allah Ta'ala, Allahumma adhirhul jannah, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Wa man sa'alallaha, wa man sa'alallaha, wa man sa'alna, wa man istajara minan nar, faqalatin naru, Allahumma acirhu binan nar. Rasulullah SAW juga mengatakan Badan siapa berdoa Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu SWT Naam agar dijaga Agar dilindungi dari neraka Sebanyak 3 kali dia meminta Maka neraka juga akan berkata Allahumma aziru binanar Ya Allah Ya Allah jagalah dia Melihatlah dia dari api neraka Hadis Sahih ma'a s.a.w. Maka ini semua menunjukkan kepada kita. Bahawa sungguhnya di antara sebab. Sebab utama untuk bisa meraih jenangnya Allah Ta'ala adalah doa. Doa. Yang mana kalau kita berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah s.w.t. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Kalau Allah berkenan. Maka Allah akan mengabulkan semuanya. Maka itu ma'a s.a.w. Jangan kita bermalas-malasan berdoa dan berdoa. Mohon kepada Allah. Lebih-lebih di saat-saat ikhtijabah doa. Saat-saat dikabulkannya doa Naam, sebagaimana kita ketahui semuanya Di antaranya di akhir-akhir malam Setelah kita tunaikan sholat lail Kemilikan pula antara adhan dan ikhormah Kemilikan pula ketika turunnya hujan Ketika banyak sekali perkara-perkara Yang disebutkan dalam hadis, hadis Nabi SAW Terkait dengan naam Waktu-waktu yang bisa menyebabkan kita dikabulkan doa Karena itu ma'asyurau bismillah Rahimani wa rahimakumullah apa yang kami sebutkan berkaitan dengan sebab-sebab seseorang Untuk bisa dimasukkan dalam jalan sebab-sebab amalan Atau amal-amal yang merupakan sebab Agar kita semua dimasukkan jannahnya Allah Ta'ala Maka mari saya dan juga bahwa sekalian kami himbau untuk Mari kita bersama-sama bersungguh-sungguh Di dalam melaksanakan amal ibadah semangat kami Karena sungguhnya na'am surganya Allah itu adalah perkara yang mahal Sesuatu yang sangat agung dan sangat besar Karena itu untuk bisa masuk ke dalamnya Tidak sembarang orang bisa Diberikan keutamaan padanya Karena itu berdo'alah ma'asura al-simin Memohon kepada Allah Dan berikan kepada Allah dari neraka Certa dimudahkan dalam melaksanakan amal-amal soleh Dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau sungguh tanpa daya dan kekuatan darinya Tanpa pertolongannya Kita tidak akan bakal sanggup melaksanakan Amal-amal soleh itu semua Semuanya dengan pertolongan dari Allah subhanahu Itulah yang bisa kami sampaikan Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dan memberikan taufiknya kepada kita semua, maaf surah musmin. Ajak kita senantiasa istiqamah di atas iman, di atas amal saleh, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wataala sampir sampai akhir hayat kita nanti. Wallahu a'lam bishowab. Aku lualih ada was taqdir inna walhuqur rahim. Subhanallah wa bishamdi. Ashhadu alla illa antas